Я дізнався, що вранці через Гарбутовіце проходила колона німців. І Фрейтор, як потім виявилось, радист 59-го корпусу драпав на мотоциклі, заскочив у двір, попросив напитись. Автомат повісив на руль мотоцикла, дідок колись служив в армії, швидко зорієнтувався, виніс із сіней Глечика, пригощався, служив і класком. Домашній, яблучний. І Фрейтор жадібно припав до Глечика. «Дідок за автомат наставив на гостя Хендехох!» Цю сценку дідок кілька разів демонстрував на біз під дружний регіт бійців і сільської малечі. Полонений радист пік раків і просив швидше його розстріляти. Подібної ганьби він, німецький єфрейтор, знести не може. «Але ми зовсім не збиралися його розстрілювати». Показання радиста виявилися досить цінними і негайно були передані у центр. А ось ще одна наша радіограма того ж дня. Павлову 21.1. нами взято у полон 9 німецьких солдатів. Згідно з їхніми показаннями і документами, усі вони із 358-го піхотного полку 344-ї Гренадерської дивізії. Цю дивізію сформовано у перших числах січня в районі Тарнова з обслуговуючого персоналу аеродромів. Солдати мало навчені, деморалізовані. Вік от 17 до 55 років. Командир дивізії полковник Лемперт. Дивізія займала оборону під Тарновом. Тепер її розбиті частини відступали на Краків через Бохню. Голос. Надвечір 22 січня у нас було вже 17 полонених. Майже стільки ж, скільки людей залишилось у групі. Ми не знали точно, де, коли зустрінемось із нашими. Дороги навколишні ліси пищили відступаючими гітлерівцями. Полонені небезпечний хвіст – при невеликій розвідгрупі вони чекали розстрілу, розуміючи, що радянським розвідникам ніколи з ними возитись. Сама логіка війни і невблагальні закони прирекли цих людей на смерть. І я бачив в очах багатьох з них покірність долі, жах. На нашому місці вони зробили б точнісінько так само. В тилу ворога десь відусільно тебе чатує смертельна небезпека – яку ми відчували спиною, кожним нервом, і яка диктувала свою волю розстріляти. Тепер, коли все залежало від мого наказу, я несподівано відчув себе відповідальним і за цих людей. Вперше за місяці, проведені в тилу, подумалось, що ці німецькі солдати, які вчора, ще кілька годин тому, були для нас просто противником, ворогом, чиїсь сини, брати, батьки... Постріл і ниточка життя обірветься. І нічого не буде, крім безвісти, крім безіменних могил. Так думалось. А сказав я тоді тільки два слова. Хай живуть. На галявині зробили привал. Полонені з'юрмилися, поскулювались. Змертвілі обличчя. Відчужені погляди. Лише один, уже літній, з натрудженими руками певно з робітників, відійшов у бік, стягнув мундир, сорочку, акуратно простелив їх на снігу і за хвилину сніг посірів від паразитів. Надивився я за війну всякого, але цього разу мене ледве не знудило. Розпорядився. "Візьми Андрію цю вошиву команду. За старшого... Хай буде цей літній. Запалало багаття. Навколо нього роздяглися полонені. З люттю і якимось злорадством почали знищувати на своєму одязі незліченну військо. А коли Абдула видав їм із НЗ по та по три шматочки цукру і кварті настояного на буякові чаю, німці повеселішали. Поять чаєм стріляти не будуть. Переночували в лісі. На світанку знову в дорогу. Полонені йшли бадьоро, але тепер вони не менше нас остерігалися зустрічі зі своїми. Тільки хлопчина років 17-ї, і високий, дивився на нас, мов загнаний у клітку вовчення.